але його можна замовити в номер. Як ви на це, Руслано? Адже пити шампанське – то була ваша ідея. А до того ж, з вікон моїх кімнат можна побачити монастирське подвір'я. Ви не пошкодуєте, адже ваші кімнати виходять на площу ринок, а це зовсім інша перспектива. Срібне відерце з шампанським і два високі келихи вже чекають на них на столику, поряд з дверима до номера, де мешкає Ларс. Як тільки Морсону уставив у щілину пластикову картку-ключ, кельнер, виникшені звідки, відкоркував шампанське і так само зник у нікуди. Ларс пропустив Руслану перед себе, заштовхав до кімнати столика, на якому, крім пляшки, лежали розкладені віялом плитки шоколаду. Він згадав, як роздавав шоколад сусідським хлопчакам своєї попередньої української знайомої. І як вони хапали ті ласощі і зникали, не подякувавши. Ларс зібрав шоколадки зі столика, поклав їх Руслані на коліна. «Візьміть для сина. Це дуже якісний шоколад». Сказав і знітився. «Може, щось не так?» Але Руслана усміхнулася, уклала брунатні плитки до свого портфеля Ларс розлив шампанське Келихи дзенькнули в тональності ля-мінор То було дуже хороше шампанське після якого ординарні вина вже не п'ються до кінця життя Спогад про таке шампанське дає мужність не пити нічого допоки не буде нагоди пити щось такого ж гатунку а після шампанського чоловік і жінка підійшли до вікна і дивилися, як у сутінках вперше осіннє листя тихо падало на плити монастирського подвір'я. І вони обидва погодились. Так, це один з куточків Всесвіту, що зберігає відчуття вічності. То був жіночий монастир, куди ще в долютеранську добу засилали аристократок які порушували правила моральності. А потім рука чоловіка тихо лягла на плече жінки, і жінка не відштовхнула тієї сильної ніжної руки. А після запаморочливих поцілунків чоловік підняв жінку на руки, і вона прошепотіла. «Боже мій, я була сама більше трьох років, Скільки усього сказано і написано про такі зв'язки, що їх іменують випадковими? Що то є? Насмішка з кохання? Чи навпаки? Лише в такі хвилини до двох приходить незіпсуте почуття? А все інше – то розрахунок, гра, змагання? То перемога чоловіка над жінкою чи вияв жіночої свободи? Це те, в чому каються – чи те, що згадують як подарунок долі. Це те, після чого не може бути тривання, чи навпаки, тільки такі пориви бувають початком особливо глибокого єднання чоловіка і жінки. Нема правил, нема законів. Є життя, і є в житті і реальні моменти, коли закони реального світу тимчасово надіють. діють. Другий тиждень роботи семінару «Схід-Захід. Діалоги та непорозуміння» добігає до свого завершення. Організатори починають нагадувати учасникам, хто летить з Франкфурта, хто з Берліна, і що кожному буде забезпечена вчасна доставка до аеропорту. Семінарники обмінюються хатніми та службовими телефонами, поштовими та електронними адресами а всі сподіваються на нові зустрічі. В срідній залі готелю зільберг організовано прощальний бенкет, де грає жива музика і де представлені топ-вінес з усіх країн Європи, як Західної, так і Східної. Чоловіки одягли чорні трійки і метелики, жінки причепорилися, як пави, і тільки Руслана з'явилася у правдивій вечірній сукні. Руслана стурбована. Вона сьогодні телефонувала додому. Мамі краще, але за її відсутності сталося багато чого. Подумки вона вже там, вдома, на київських вулицях. Ларс розуміє, що він не завоював цієї жінки. Хоча між ними були моменти особливого порозуміння. Але Руслана дозволила дзвонити і писати, і вона запрошує до Києва. Можливо, там їхній діалог матиме майбутнє. Спеціаль Вумен Неля Тимченко, науковий співробітник Інституту гуманітарних проблем сучасності, вімкнула телевізор і уздріла на екрані свого колишнього чоловіка Олександра Тимченка якого не бачила незліченну кількість років. Подружжя розлучилося дуже давно. Залишкових явищ у вигляді післяшлюбних стосунків, як це буває в багатьох, у Тимченків не спостерігалося. Від колишнього шлюбу в Нелі залишилося тільки неординарне прізвище Тимченко і 12-річний син Юрій. Щомісяця у скринці з'являвся поштовий переказ на суму різного ступеня мізерності, що протягом останнього року балансувала на рівні 37 гривень 16 копійок. Колись студентка п'ятого курсу Неля Зелінська мала щастя привернути увагу молодого аспіранта Олександра Тимченка, котрий в охайному костюмі при кроватці, а вів практичні – з наукового комунізму на факультеті точного машинобудування. Усім своїм виглядом символізуючи глибоко науковий підхід до всього, навіть до комунізму зразка 1984 року.